Alhamdulillahi rubbil alameen wa sallamu allahu wa sallamu wa baruk ala nabiyina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahun bi ihsanin ila yomid din amma ba'du Zahvala pripada pozvišenom allahu gospodaru svijetova salavate i salame donosimo allahu wa sallinika Muhammeda ilo učasno polo jizu flaminiteh i sve one koji izlede u dobročenstvo i bogoboyazosti rasulni gadana a zatim Nastavljamo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć i sa komentarom djela Therethetul usul wa adilletuha, tri osnovna temele i njihovi dokaz. U predvodnim predavanjima družili smo se sa uvodnom poslanicom o četiri pitanja koja je duža naučiti svaki musliman, a to su znanje, spoznaje uzvišenog Allaha, njegov poslanika, alihissalatu wasalam, vjera Islama sa dokazima, Zatim rak po tom znanju, poziv ka tome i strpljenje na tom putu. I onda je autor rahimehullah spomenuo dokaz za to, suru Al-Asr, koji je Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Vel asr, inal insana lafi khusr, illa alladine amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa -haq, -haq. doista je svaki čovjek na gubitku, samo ne oni koji vjeruju i rade dobra djela jedni drugima poručuju istinu, jedni drugima oporučuju strpljenje. Nakon toga je spomenuo i reči Imam Šafije rahimehullah koji kaže: "Lawma anzala Allahu sura dakfatuh." Da ranio bi objavio kao dokaz protiv svojih robova ništa drugo osim ove sure bilo bi im dovoljno. I rekli smo da je ovo govori Imam Šafije u i da u drugim djelima se dovodi malo drugačiji govor. To jeste da Imam Šafio rekao Kada bi ljudi razmislili o ovoj suri Bila bi im dovoljna Dovoljna kao uputa i Na putu ka džernetu Jer zaista ovoj suri Allah subhanahu wa ta'ala Pojasnio nam je na koji način da se spasimo propasti Prije svega Obznanio nam je da je svaki čovjek Na gubitku, da će propasti Biti gubitnik I onda je spomenuo na koji način da se spasimo Toga, te propasti Rekavši da samo oni koji budu vjerovali, a nema vjerovanja bez znanja, o Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovom poslaniku, njegove vjeri, zatim budu radili dobra djela, pozivali druge u to i strpili se na tom putu, to jest ustrajali na tome sve do smrti. Zatim je autor na kraju ove uvodne poslanice od četiri pitanja spomenuo riječi imama Bukharije, pa kaže وقال البخاري رحيم الله باب العلم قبل القول والعمل والدلين قول الله تعالى kaže imam Buhari rahime o znanju prije riječi i djela poglavlje o znanju prije riječi i djela a dokazato su što riječi uzvišenog allaha znaj da nema drugog boga allaha i traži oprosta za svoje grije kaže pa je počeo sa znanjem prije riječi i djela ovako je spomenuto Šijeh Muhammed ibn Abdul Wahab, autor ove poslance. na kraju ove uvodne poslance je imama Buhari. Kaže Imam Buhari, a svima nama dobro je poznat Imam Buhari. Imam u hadithu i fiqhu, Emirul Mu'minin. Učenjaci govorili su za njega, Emirul Mu'minin afim haditha. Vođa pravovjernih u glavni, gazda, predvodnik, lider u hadithu, niko se ne stavlja ispred njega, kao i u razumijevanju haditha. Imam, predvodnik među učenjacima, autor, Poznate verodostojne izbirke haditha, najverodostojne izbirke haditha pod nebeskim sudom poznate je kao sahih imama Bukhari. Sahih imama Bukhari. Kako se zove imama Bukhari? Muhammed ibn Ismail. Ismail. Dani? Kako se dje zove? Muhammed ibn Ismail. Muhammed sin Ismail. Kako se dje zove? Ibrahim. Ibn A pra praded? Mughira. <laughs> ibn Mughira. A pravpraded? Ha? Perdizme. imam Buhari gdje je rođen? u gradu Bukhara 1904. godine po Hizri a na Hirati je preselio 256. godine po Hizri u blizu Semerkanda koje mu je dan danas njegov Kabor 256. godine po Hizri njegov nadimak je bio Ebu Abdillah kao što smo rekli autor najpoznatije hadijske izbirke i najvjerodostojnije i najbitnije iz koje crpimo svoju vjeru nakon Korana to je Sahihun Bukhari, al-đanjus sahih. Imam Bukhari, rahimahullah, bio je poznat po svom fikhu, po razumijevanju vjere, kroz poglavlja koja je naslovljavao u ovom dijelu u ovoj hadithkoj izbjetki. Pa bi učenjaci govorili, kada neko želi da nađe ili da vidi šta je to misljenje imama Bukhari po određenom fikskom pitanju, neka se vrati na njegovo dijelo sahih i neka razmisli o poglavljima ili naslovima poglavlja koja je spomenuo imam Bukhari. Dakle, naslovi poglavlja koje je spominjao imam Buhari u Sahihu, ispod kojih bi spominjao ajete i hadita Allahog poslanika s.a.v., u tome možemo naći stago imama Buhari. Da li je smatrao da je nešto vađib, ili je haram, ili je sunnet, ili mustahab, da je nešto propisano ili nije propisano, to možemo naći u naslovima poglavlja. Jedno od poglavlja koje je imam Buhari naslovio u svom Sahihu, u knjizi o znanju, jeste i ovo poglavlje koje je spomenuo autorove poslanice. Kako je naslovio ovom poglavlju Ivan Bukhari? Babu al ilmu qabla al qawli al amal. znanje prije riječi i dijela. Znanje prije riječi i dijela. Pa je onda zato što je rekao za to pitanje ili taj propis da se prvo mora naučiti znanje prije nego što čovjek išta kaže ili šta uradi spomenuje dokaz iz Korana. A to su riječi uzvišenog Allaha Fa'alam anahu la ilaha illa Allah wa staghfirni zembik. Znaj da nema drugog Boga mimo Allaha. Uzvišeni Allah u ovo majto obraća se Muhammedu s.a.v. svome poslaniku i naređuje mu. Znaj, nauči, spoznaj, budi svjestan toga da nema drugog Boga mimo Allaha. Da nema drugog Boga mimo Allaha. Da je Allah s.a.v. jedini istinski Bog, jedino istinsko božanstvo koje se obožava ili koje smije da se obožava i koje je obaveza obožavati. Nakon toga kaže: "Estagfir li dambik", traži oprosta za svoje grijehe, čini istighfar. Pa kaže Imam Buhari: "Fa bada bil pa je započioo sa znanjem. Prvo što je Allah naredio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u ovom ayetu jeste znanje. Znaj, pa onda traži oprosta, čini istighfar. Reči: "Fa'lama anahu la ilaha illa Allah", znajda nema drugog boga osim Allaha, to je naredba da se nauči znanje. A traženje istighfara je djelo. Pa je započioo sa znanjem, prije djela. I kažu islamski učenjaci komentatori Buharijevog sahiha, kaže u ovome se ogleda precijno i detaljno razumijevanje imama Buharije. Jer iz ovog ajeta izveo ovaj propis. Možda prvi koji je ovaj propis izveo iz ovog ajeta. Da iz ovog ajeta kojem Allah subhanahu wa ta'ada naređuje poslaniku da zna da nima drugog Boga mimo Allaha nakon toga mu kaže i traži oprostan svoje grijehe kaže pa je započeo saznanje. Kaže imam eh, Muhammed Abdul Wahab to jest znanje prije riječi i dijela. Pa je započeo sa znanjem prije riječi i dijela. Znači, ovaj ajet upučuje na obaveznost učenja znanja prije nego što išta kažemo ili išta uradimo. I ove riječi imama Buharije i ovaj dokaz koji je spomenuo to je sve u kontekstu onoga što je prijateljno račeno. Da je svaki musliman dužan naučiti četiri pitanja. Znanje, rad po znanju, poziv ka tome i strpljenje na tom putu. Kaže imam Buhari, znanje prije riječi i dijela. Znanje u riječi ulazi šta? dava, pozivanje, kao i djela, ono što radimo dobrih djela svojim jezikom. A u djela, u njegove riječi prije riječi i djela ulazi i rad poznanju i sabor koji se smatra djelom, i dava poziv drugih što ulazi i u riječi i djela. I ovim govorom imama Buharije, autor šeheh Muhammad ibn Abdulluhaab, želio je da nam pojasni, da nas poduči, da Sve ono što radimo ili što govorimo, ako to nije zasnovano na znanju, prethodnom, to o toga nema koristi. Da je sav trud bez znanja u uzavudan, bezkoristan. Šta više može biti štetan po čovjeku. I zato o ti koji čitaš ovu poslanicu, koji želiš da se koristiš, neka ti to bude na umu. Budi toga svjesna. Da je mnogo onih koji čine dobra djela, ono što oni smatraju da je dobro, ali o toga nema koristi. Koji čine djela i žele se sa tim dijelima približiti uzvišenom Allahu, ali od toga ne imaju koristi. Uzmite samo primjer, kršćana koji se trude, umaraju, odričuju mnogih stvari, ali od toga neće imati koristi. Mnogi od njihovih pobožnjaka možda provede čitav život niti se oženi, niti želišta od unjanka, negdje tamo zatvoren, trudi se i obožava Allaha, ali od toga ne koristi. U zabrut. Čini Allahu širke. Čini Allahu širke. Da se ne bi džaba umarao i trošio svoju snagu, ono što je pogrešno, nauči prvo svoju vjeru, nauči vjeru, nauči propise, poduči se i onda prenosi, onda govori, onda pozivaj, onda radi dobra djela. Jer rekli smo da dobro djelo ne naziva se dobrim djelom, svedok ne bude učinjeno na prvom mjestu iskreno u ime Allaha i na drugom mjestu sve ne bude i po propisima. Znači, ako učiniš dobro djelo ili ako učiniš neko djelo, iskreno u ime Allaha, ali nisi ga učinio po propisima, Da li će to djelo biti primjeno kod Allah? neć. Iskren, učiniš nešto imala. Odeš u Ramazanu da obaviš hač. Iskreno imala, Odeš na refat u Ramazanu. Odeš na minu pa na muzdjelifu pa na minu pa bacaš pa kamenčiće u Ramazanu. Iskreno ima Allah. Niko ne zna za tebe. Odeš sam niko te ne vidi. Iskreno ima Allah. Hoće biti primjen hač? Neće biti primjen. Zbog čega? Zato što nisi po propisima ga uradi. Hadži ma svoje vrijeme. I ovaj čovjek umarao se, potrošio svoj metak, i od toga nema nikakve koristi. Šta više ima će šteta, ima će grije zato, zato što je učinio ono što je nije propisano vjer. Činio inovatario. I to tome vidimo bitnost učenja vjere, bitnost učenja vjerskih propisa. Šta više obaveznost, jer je svaki musliman dužan da nauči svoju vjer. Dužan da nauči osnovna pitanja svoje vjere. I ono što mu je neophodno, nužno da primijeni vjerske propise koji se njega tiču. Kada nastupi Ramazan, ako ne zna propise Ramazana, dužan je da ih nauči, da bi ispravno postio. Kada želi da klanja dužan je da nauči propise namaza kako bi ispravno klanjao. Kada želi da ode na hač, dužan je da nauči propise hađa, da bi ga ispravno obavio. I sve ostale propise, kada trguje, dužan je da nauči propise trgovine, da ne bi upadao u haram. Kada želi da se oženi, dužan je da nauči propise braka, da ne bi upadao u haram, kada želi da razvede ženu, mora da nauči propise razvoda, kada želi da podijeli imovinu, da pokloni hediju, kada želi da ratuje, kada želi da liječi bolesnika, sve u vjeri je tačno propisan, pojašnjeno, u detalji i nema prostora da neko od sebe izmišlja bilo što ili dolazi sa nekim novim propisima i uvodi ih u vjer. Također, kada je u pitanju ovaj govor kojeg je spomenuo, imam... Muhammed ibn Abdul Wahhab, autroe poslanice, vidimo bitnost učenja tauhida. Razmislite samo o sledećem. Ovaj ajet koji je spomenuo ima Buhari, fa'lam anahu la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhanbik. da nema drugog boga osim Allaha i traži oprosta za svoje grehe. Ovo je ajet medinski, u medini objavljene. Prije njega je prethodio period Dave u tevhid 13 godina u Mekki. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem poziva svoj narod ku tauhidu. 13 godina. Nakon toga, nekoliko godina u Medini. Dakle, više od 15 godina poziva u Teuhid. I pored toga, Allah subhanahu wa ta'ala objavlja ovaj ajat i spušta ga Muhammedu s.a.v. u kojemu naređuje znaje da nema drugog Boga mimo Allah. Pa dobro, šta je radio prijehodniji 15 godina? 15 godina poziva u to, la ilaha illa Allah. Jedan mu Allah subhanahu wa ta'ala opet kaže znaje da nema drugog Boga mimo Allah. Znaje da nema Boga drugog mimo Allaha O Muhammed. Što znači Da Tauhid uvijek mora da bude prisutan među nama. Govor o Tauhidu, poziv u Tauhid, pojašnjavanje Tauhida. Ne smije se nikada zapostaviti. I nema tog stepena na kojeg možemo da dođemo da kažemo više ne moramo govoriti o Tauhidu. Zaučili smo završeno. Jer šeitan odvraća ljude od Tauhida i poziva ljude u širki. I kada god, kako kažu islamski učenjanci, kada god muslimani zapostavljaju Govor o Tauhidu proširi se širk među ljudima. Što više muslimani govori o Tauhidu, na prvom mjestu islamski učenjaci, što više se govori o Tauhidu i što se više pojašnjava Tauhid, ispravno vjerovanje, širk udaljeni od njih. I uticaj šeitanski je slabiji. Ali kada zapostave govor o Tauhidu, onda se javljaju razne devijacije u njihovom društvu. Pogledajte ovo. Allah subhanahu wa ta'ala naređuje Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam nakon toliko godina Kaže mu, zna da nema drugog Boga mimo Allah. I zato iskreni vjernik nikada mu ne može dojati govor o teuhidu. Po stotinu puta da čuje istu stvar, njemu dragu, njemu iman raste. Kada ćemo više prevaziti ta pitanja? Nikad. Do smrti, do sudnjeg dana. Sve dok bude muslimana, mora se govoriti o teuhidu. Ne smijemo sebi dopustiti da nam dojadi govor o teuhidu. Šta više je to, treba da nam bude najdraži govor. Da, kada neko govori o teuhidu, da nas radost obuzme da se obradujemo više nego govora o bilo čemu drugom iako su i ostali propisi bitni i ne trebaju se zapostaviti ali govor o tevhidu je najbitniji to je početak vjere i kraj vjere srž vjere, osnova svih osnova ne smije se zapostaviti govor o tevhidu zatim govor o tevhidu ne smije nas odvesti do toga da se uzohonimo, da sebe uzdižemo na drugima, da zaboravimo na svoju slabost i zato kaže tabarak eva ta'ala Nako što je naredio Muhammedu s.a.v. da zna da nema drugog Boga mimo Allah, i traži oproste za svoje grijehe. Budi svjestan da imaš grijeha, da si griješnik, da imaš slabosti, bankavosti. Neka te spoznaje Teuhida, ne, ne na to da se osloniš na Allahovu milost. Idi još gore od toga da se osloniš na svoja dijela, da se uzdaš u svoja dijela koja ne znaš, Da li će biti primljena kod uzvišenog Allaha ili ne? Zato poziv u tauhid, ali bez oholosti, bez nadmenosti. Ne smiješ sebi zato što učiš tauhid i druge podučavaš, već odrediti mjesto u dženetu. Sam sebi zagarantuješ, rezervišeš mjesto u dženetu. Toga nema. I zato dova Allahu i poslaniku vjerovjesnika je bila: "Tawaffani musliman wa alhiqni biṣ-ṣālihīn." Usmrti me kao muslimana, ne znaš na čemu ćeš završiti. Ne znaš na čemu ćeš završiti. I ovaj ajet iz sure Muhammed o kojem govorimo, ovo je prvenstveno naredba Rasulullah s.a.w. Ali naredba njemu je naredba i njegovom ummetu. Kao da svakom od nas pojedinačno uzvišeni Allah kaže znaj robe moj da nema drugog Boga mimo mene. Što znači da nema drugog Boga mimo Allah? Da je Allah tebara kao ta'ala jedini istinski pravi Bog kojeg je dozvoljeno obožavati ispravno obožavati i kojeg smo dužni obožavati. I da je sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ništavno, neispravno. Imaju li drugi bogovi mimo Allaha? Ha? Imaju lažna božanstva. Značenje ovog šehada tala ilaha illallah nije, nema Boga mimo Allaha. Bogova drugih mimo Allaha lažnih ima koje ljudi obožavaju mnogo, ali nema istinskog Boga mimo Allaha. To je da je Allah pravi Istinski Bog. A sve drugo što se obožava mimo njega da je ništa, da je lažno. La ilaha nema Boga. Ovim dijelom čehadata negiramo sve lažno božanstvom ima Allah. Kada kažemo illa Allah, osim Allaha time potvrđujemo obožavanje i robovanje uzvišenom Allahu jedinom. Također ovaj ajet upučuje na vrijednost znane. Na vrijednost znane. I zato Imam Abu Nu'ayn zabilježe u svom dijelu Hiljetul Awlijaa. Lancem prenosila od Sufijana ibn Ujjene, jednog od imama Muhadditha, da je upitan o vrijednosti znanja. upitano <coughs> o vrijednosti znanja. Pa je proučio ovaj ajed tome koji ga je Allah upitao, znao da nema drugog Boga mimo Allaha, ki trađa prosto na svoje grijehe. Kaže, zar ne vidiš da je Allah rekao, Fa zar ne vidiš da je Allah započeo ovaj ajed sa naredbom da učimo znanje. Uče mu je velika vrijednost znanja. I prvo što je čovjek dužan da nauči je upravo ovo što mu je Allah na ridu ovom a to je teuhid. To je prva obaveza svakog čovjeka, da nauči teuhid. Kada kažemo teuhid, mislimo ispovjedan je jednoći i uzvišenom Allahu. U njegovom gospodarstvu, u njegove božanstvenosti, da samo njega obožavamo i u njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima. Prvo što je svaki čovjek dužan da nauči, ispozna je teuhid. Ne kao što kažu apologetičari, filozofi i sljedbenici zabluda, Da je prvo što je čovjek dužan da razmišlja. Kažu, prvo što je čovjek dužan je šta? Da razmišlja. Pa da ga to razmišljanje odvede ka tome da povjeruje. Drugi kažu prvo što je obavezan jeste da posumnja. Pogodajte zavljene. Prvo što si obavezan jeste šta? Da posumnjaš u Boga. Pa da to ko tebe kažu probudi želju za spoznajom. I da se uvjeriš da je Allah istina. Dok sljedbenici ehni sunata od džanahata kažu Prvo što je čovjek dužan jeste da kaže la ilaha illa i to povjeruje. I zato imamo mnoge dopreze. Poput ovog ajeta o kojim govorimo. Također i drugi ajet u kojima Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je svakom narodu poslao poslanika da pozove svoj narod da nema drugog Boga mimo Allaha. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهُ وَيْشِتَنِي مُطَالُ Mi smo svakom narodu, svakom umetu poslali poslanika koji je govorio Allah, obožavajte, klonjte se ta'vuta. Wa ma arsala min qablike mir rasudin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ane fa'budun. Mi prije toga nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili, nema drugog Boga mimo mene, pa me obožavajte. Allah s.w.t. I kada vidimo Koranske priče o Allahu Allahovim poslanicima, prvo što bi govorili svojim narodima je obožavajte Allah, obožavajte Allah. Nema nijednog izuzetka. Svaki poslanik kojeg je Allah spomenuo u Koranu, prvo što je, Rekao svom narodu jeste obožavajte Allah. Prvo što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao svom narodu jeste obožavajte Allaha. I prvo što svaki sledbenik Muhameda sallallahu alejhi ve sellem treba da kaže jeste obožavajte Allaha. Ostavite se širka i velikog i malog, javnog i tajnog. Poslanik alejhi selam kada je poslao Mu'aza u Jemen, da pozove stanovnika Jemena u islam, šta mu je rekao? Tičeš doći kod naroda koji su vernu kitabie iдеш Kod naroda koji su ehnu kitabije, sljedbenici priješnjih knjiga, nebeskih, iskrivljenih. Pa neka bude prvo u što ćeš ih pozvati da posvjedoče na nema drugog Boga mimo Allah. Da je Muhammed Allah u poslanik je. U rivajetu kod imama Buharije neka bude prvo u što ćeš ih pozvati da Allahu ispovjedaju tawhid. U rivajetu kod imama muslima neka bude prvo u što ćeš ih pozvati da Allahu obožavaju. I ova tri rivajeta pojašnjavaju jedan drugo. Što znači da je značenje... شهاده لا اله الا الله исповедание тоухида и чинjenje бадалла табарака ва таала također u hadisu Abu Hurere radijallahu anhu kod Buharija i Muslima hadisana sa kod Buharija kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem umirto da الله na رسول الله ished walla ilaha illa allah i ani rasulullah nareje namie da se borim protiv ljudi svedok Allahov hadith. Zabilježeni su Buhari muslim od Ebu Hurere, također Bukhari muslim od Ibn Umara i Bukhari od Enes. U sličnim privajetima. U privajetu kod Bukhari muslima od Ibn Umara došao je dodatak oju timu salatovoj tu zekat. I da obavljaju namaz i daju zekat. Naređenom je da se borim protiv ljudi. Da vodim borbu sve dok ne razmisle, sve dok ne, posumlje, sve dok ne posvjedoče dvašna hadata. Dok ne posvjedoče. Prvo što ih poziva jeste dvašna hadata. Također... Ovaj govor kojeg je spomenuo autor odvodi nas i do jedne i druge teme. Ukazuje nam na opasnost govora o Allahovoj vjeri bez znanja. Opasnost govora o Allahovoj vjeri bez znanja. Kaže Imam Bukhari znanje prije riječi i dijela. Što znači da onaj koji govori o Allahove vjeri prije znanja ili bez znanja da taj radi suprotno Allahove naredbi. Radi suprotno Allahovoj naredbi. I govor O Allahovoj vjeri, bez znanja, je najveći grih. Govor o Allahovoj Govor o Allaho, bez znanja, je najveći grih. jeli to znači da je veći grih od širka? Da. Govor o Allaho bez znanja je veći grih od širka. Jel' li moguće? Moguće. Pa mi smo naučili da je širk najveći grih. Da. Ali je govor o Allaho bez znanja, grih koji u sebi sadrži i širk i više od toga. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 33. ajetu Sure Al-A'raha. Naredioći Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da obzna ni svim ljudima, kul إنما harrama rabbiya fawahish ma ظهر منها وما ma batana. Reći: O oh, Muhammedu, <coughs> zai stanoj gospodara, zabranjuje razvrat, javni i tajni, i etma wal baghi bighairi al i nepravedno nanošenje sile ili nepravedno korišćenje sile, nepravo činjenje nepravde, bespravno بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا إذا الله عذني تشرك او czemu on nie objawial nikakogo dokaza تقولوا على الله ما لا تعلمون إذا والله ظوري توшто نهنات اذا الله Govorite ono što ne znate. Kaže imam Šemsuddin ibn Qayyim al-đawzine. Mahima Allah. Poznati kao ibn Qayyim. U svom dijelu me davižu salikin. Kaže uzvišeni Allah, te baraka vata'ala, u ovom ajetu poredala je grehe od najmanjeg ka najvećim. Pa je započeo sa razvatom javnim i tajnim. Zatim je spomenuo općentog grešenja. Pa je onda zabranio primjenu sile bespravno. Zatim je zabranio širk i onda na koncu je zabranio govoru Allahu bez danja. Kaže, započeo je sa najmanjim grihom, a završio je sa najvećim grihem. I ova zabrana sa kojom je završio uzvišeni Allah, ovaj ajet, nije zabrana koja može biti dozvoljena u daruri. Jer se zabrana u šarijatu dijeli na dvije vrste. Zabrana u osnovi i zabrana sa povodom ili zabrana koja nije zabrana u osnovi. Ono što je zabranjeno u osnovi, ono ne biva dozvoljeno u stanju nužde. Poput širk. Širk nikada ne biva dozvoljeno. Kufr nikada ne biva dozvoljeno. Osim da bi se spasio smrti ili nasila kažeš suprotno onome što vjeruješ. To je olakšica u ovom umetu. Ali širk nikada ne biva dozvoljeno. Kufr nikada nije dozvoljeno. Za razlik od harama, ta zabrana nije zabrana stala, nego je zabrana zbog štete koja prozilaze iz toga, kao zabrana, na primjer, jedina svinskog mjese. Jeli li dozvoljeno... Pa svinsko svinskomjesom u stanju nužde da bi se čovjek spasio od smrti dozvoljeno. Dozvoljeno je u stanju nužde, ali širki kufer nije dozvoljeno učiniti u stanju nužde. Pa kaže i reči Uzvišenog Allaha: "Wa an taqulu 'ala Allahi ma la i da govori to ono što ne znate, je grijeh. Govor o Allahu bez znanja je grijeh koji u sebi sadrži činjenje širk. Jer širke je govor o Allahu bez znanja. Razlog širkajne neznanje, nepoznavanje Uzvišenog Allaha, njegove njegove veličine. Da je on stvorite, da je on jedini koji je dostojan i vaneta, kome je doli koji je činti i Sadrži u sebi ohalaljivanje ono što je Allah zabranio i zabranjivanje ono što je Allah dozvolio. Govor o Allahu bez znanja u sebi sadrži uvođenje novatarija u vjeru, iskrivljavanje šarijatskih propisa, neprijateljovanje prema Allahovim evlijama, prijateljovanje sa Allahovim neprijateljima i tako itd. Što znači da je govor o Allahu bez znanja Veći greh od širka, zato što u sebi sadrži i širk i drugo mimo širk. Više greha. U sebi sadrži više greha, širk i ostala loša djela. Širk i ostale greha. Ju u ovom vidimo opasnost govora o Allahove veri bez znanja. Da čovjek kada govori o Allahove veri bez znanja, može upasti u širka nije nisvjesno. Može da mrzi onoga koga Allah voli. A Allah subhanu wa ta'ala kaže Allah subhanu wa ta'ala kaže u hadithi Kudsiju Valijen, faqad bil harb. Onaj ko iskazuje neprijateljstvo prema mom evliji, ja mu objavljam rat. Onaj ko ne zna, neprijatelj prema onome koga Allah voli. Ili voli ono koga Allah ne voli. U vjeru uvodimo vatarije. Zabranje ono što je Allah naredio. Ili što je Allah dozvolio. Dozvoljava ono što je Allah zabranio. Na razni način ne može izlaći iz vjeri. Može upasti u širk. Može upasti u kufr. Ne samo da može upasti u kufr. I druge stvari mimo kufr. Zato ova vjera je vjera znanja. Neznanju nema mjesta u Kroz mnogi ajte u Kur'anu Allah subhanahu wa ta'ala najgore govorio neznanica. I prenosi govor svojih poslanika da su se utjecali Allaho da budu od neznanica. Kada su rekli Musa alaihi salam atat takhidu na huzuwa, se ti to sanama zezaš šališ sanama, kaže im Musa alaihi salam, اعوذ بالله أن نكون من الجاهلين الله سوتيه چه мо тогаде будем мо джахила од سمعوا النغوى اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين كذا чују الله го одбрани робови безпослици ружан говори اعرضوا عنه отгасов кри удали قالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم نما наша дела вама ваша سلام سвама لا نبتغي الجاهلين дажелимо друштво незналица وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فكذا يمسى جاهل يобраت اي кажу sa vam mir som ne želimo samo ne želimo da budemo blizu džahilin ne želimo njihovo društvo niti da slušamo Udala so od njih govor udaljavamo se od džahilin od neznanica šta više allah nareduje poslaniku sallallahu alajhi wasallam tu wa a'rid 'anil jahilin yudalisu so jahilin udalisu so jahila od neznanica i ovaj ummet će biti na khairu svedok ummetu bude učenjak da bude ulema oni koji znaju kada u ovom ummetu ne učenjaka, ne dolazimo osim zlo, ne dolazimo osim belaj i fitne, i smutni. Zato v hadithu kojeg zabilježdi Bukhari muslim, vada abdullaha ibn Amra ibn Al-Asa radijallahu anhu, kaže Allah u poslanih sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yakbidul ilma intiza'an jantazi'uhu min sudurin nas. Allah neće uzeti ovo znanje, uzdignuti znanje tako što će ga uzdignuti iz prsa uleme. Tako što će im uzeti znanje odjednog. Oa ki bi qabil olema. Nego će uzeti znanje tako što će usm usmrtiti ulem. uzimati ulem. Hat ida lem jbqa aanimun. حتى ida lem jqi alilimmen. Svedokala nostavin jedo učenjak. Uzme se učeennja nostavin ne neostalin jedan alim ummettu. Štak sede ki tala idaden nassururu usen Juhanen. <hattis> Ka ž onda će ljudi za svoje predvonike uzeti koga đahhil. Ne znaci. Što znači i da predvannici trebaj da vodu ko učenjaci. ulema. Sve dok ima uleme koji radi poznanju, koji se boji Allaha, ovaj ummet neće otići u potpunosti u zabludu. Mogu skupine ummeta otići u zabludu, pojedinci, grupace, ali potpunosti ummet neće otići u zabludu. Uvijek će biti skupna koja će biti najisti, jasna, postojana, vidljiva i pozivati u istinu. I ne bojati se ičeg prizem, koji će Allah pod pomoći i čuvati. Fa suinu faftu bighayri ilmin fa dallu wa adallu. Pa će biti pitani o vjeri ko ti dzhahini koji ostanu nakon uleme baće pa feć vedavati bez znanja. Fadallu wa fadlu otići će sami u zabludu, a i drugi će sa sobom voditi u zabludu, neznanju, neznanju. Zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadisima kod Buhari i Muslima, spomeni u više predaja, da je od preznaka sudnjeg dana nestanak znanja. Nestanak znanja i rasprostranjenje je neznanja. Kada se rasprostrani jehel, rašire maj ljudi od neznanja, to je od preznaka sudnjeg dana. Nagovešta da je sudnji dan blizu. I ovdje pod se ne mislije samo informacije. Mnoštvo informacija nije znanje, draga broć. Znanje je razumijevanje vjere. stanje je razumijevanje vjere. Fekh! Nije samo informacija. Informacija neka ti može biti veća šteta poteve tebe nego korist. Nego razumijevanje vjere. Fekh! To je pravo znanje. Nije znanje mnoštvo govora, mnoštvo predavanja, mnoštvo knjiga. Nije to znanje. Ali mi onaj koji razumije vjer, iako nema, ne posjeduje možda puno informacije. A onaj ko zna puno informacija, na mnogo. Ali ne razumije to što je naučio Nih Arun. On samo poslije do informacije. Jedan primjerak dodatni od knjige na polca. Mora da razumije to znanje. zato kada vidimo Ashaba Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam, naći ćemo da su manje govorili, nego oni koji su došli nakon njih. Ebu Bekel aseddjep radijallahu alaihi wa sallam. Kada bi uzeli zbirke hadiska djela u kojima se prenose i predaje od Ashaba, nećemo naći mnogo govora od Ebu Bekel aseddjep radijallahu ali bio sallam. Malo predaje, ali je bio naju Nije ćemo puno govora od Amara. Ali više od Ebu Bekra. Više govori od Ebu Bekra. Ali manje je znao od Ebu Bekra. Osman još više. Ali je još više. Kako je ashab mlađi, više je govori od ovi koji su bili stariji. Koji se više družili sa Allahom i poslanikom. To ne znači da je mnoštvo govora dokaznanje. Zato Allaho poslanik s.a.v. pohvalio je stanovnike Jemene. Hadith kod Bukhari je muslima. Kaže, al-fiqhu jemanin. والحكمة يمانيه kaže razumijevanje vjere je jemensko razumijevanje vjere. i mudrost je mudrost iz Jemena kaže hafi dibno wadab to je zato što je znanje kod stanovnika Jemena znanje koje je sa razumijevanjem znanje koje je duboko znanje prodicivo temelito. i zato kaže stanovnici Jemena nisu puno govorili nisu mnogo pričali čak i među islamski učenjacima nećemo naći puno knjiga iz Jemena zarasko da neko dolazi iz drugih mjesta ali kada iz Jemena progovori Onda je to muljost. Onda je to razumijevanje. Hadit kod imama muslima kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Sejidu tabi'in. Prvak svih tabi'ina. Ko je tabi'in? Iz generacije nakon ashaba. Čovjek koji je sreo se sa ashabama. Nije se sreo sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Kaže prvak svih tabi'ina je Weis al-Qarani. Doći će Ko od vas bude u mogućnosti da od njega zatraži, da uputi za njega domo, neka to učini. Pa je Omer radijallahu anhu raspitivao se nakon smrti poslanika sallallahu alaihi, znači, kada bi dolazile karavane iz Jemena na hađ ili kada bi išli ka Šamu zbog trgovine, pitao bi jeli među vama imao Vejs svedoga nije sreo. Pa je od njega da uputi dobu, kao što mu je narijedio poslanik sallallahu alaihi 7. Zbog čega je Uvejs al Qarani dobio tu počanje da bude prva svi tabi? Zato što je radio poznan. Nije poslanik sallallahu alaihi 7 spomenuo da zna toliko i toliko predaja ili neke odlike, nego je spomenuo da ima majku koju čini dobročinstvo. Naučio i radi potom. Znači nije znanje mnoštvo informacija, znanje je razumijevanje, verije i rad potom. Vidjet ćemo da Ibnu Abbas, na primjer, mnogo mnogo predaje od njega i tumačenja, ajeta, i to je hajr, bezimalo sumnije. Ali kada uporedimo govor Ibnu Abbas sa govorom Ebu Bekrajomera, čije govor preči? Govor Ebu Bekrajomera. A njihov govor je manji. Manje ga ima. Nisu toliko govorili kao oni koji su došli nakon njih. Kada Uporedimo govor tabirina, sa govorom Ibn Abbas sa ćemo da je govora tabirina više i da je mnogobrojniji. Više su govorili, više rasprava. Kada uporedimo govor generacije nakon tabirina, sa govorom tabirina naći ćemo da je mnogobrojniji. I kako koja generacija ide, vidimo da ljudi više pričaju, manje rade po znanju. Što više, od preznaka sudnjeg dana je fušuvul qalem. Što znači fušuvul qalem? Kaže da se rasprostvani pero. Jedni kažu da je značenje ove predaje Doslovice je da će se proširiti per. Od preznaka sudnjeg dana da imamo pera na svakom olovke, na svakom koraku, na svakom koraku olovke, kao što je današnje vreme. A drugi kažu, ne, nije to značenje. Značenje predaje ove jeste da će se proširiti mnoštvo pisanja. Od preznaka sudnjeg dana je rasprostranjenost pera, olovke, što znači da će ljudi mnogo pisati. Ne se bukvalno na pero. Danas ne pišu perom, nego pišu na tastatur ili možda na ekranu da će ljudi mnogo pisati, izdavati knjige. Kada smo ovoj predaji prije 20 godina razmišljali, mi smo to protumačili. Gledajte kako sada imamo štamparije. Za trenoka oštampaš knjigu. Hiljade primjeraka. Sve dok u današnjem vremenu se nisu pojavile ove društvene mreže, koje su prevazišle i štamparije i ostalo. U jednom danu milijarde citata se napiše, prenese, podijeli. Zaista se proširilo među ljudima. Piše I onaj koji zna, i onaj koji ne zna. I onaj koji zna pisati, i onaj koji ne zna pisati, i malo, i veliko, i staro, i muško, i žensko, i pismeni i nepismen, svi pišu danas. Svi citiraju, svi vaze, svi tumače, što je od preznaka sudnjih dana. Zato Ibn Masrud, odnijel Allahu Anhu, kaže Na hajru ćete biti, sve dok znanje bude se uzimalo od velikih među vama. Kada znanje počnete uzimati od malih među vama, otićete u propaz. Kako kažu tumačenje toga, Imam Ibn kao Ibn Bagdad i drugi islamski učenjaci, ode se pod velikim nemislina one koji imaju mnogo godine, koji su stari. Niti se pod malim, nisle i na oni koji su mladi. Među ashabama Allaho poslanika, sallam, bilo je oni koji su učenjaci, a nisu bili toliko stari. Ibn Abbas, učenjak ovog umeta, kada je preselio poslanik, sallam, imao je 15 godina, Manje od toga. Nije bio ni puna ljeta, kada je preselio poslanik, sallam, ali bio učenjak umeta. Omer radijallahu anhu vraćao se na njega i, i pitao ga, Tražio od njega mišljenje. Ne misli se dakle pod velikim i malim u ovoj prodaju Dimenu Mesuda na velike i male u godinama. Jer koliko ima oni koji su stari, ali su neznanci. I koliko ima oni koji su mladi, ali su učenjaci. Nego se mislije na velike i mali u znanju. I u mjestu, u gledu. Sve budete uzimali znanje od onih koji su ugledni među vama, učeni, odgojeni, bićete na hajbu. Kada počnijete uzimati znanje od svakoga, i od odgojenog i od, od neodgojenog, i od učenog i od neznalice i od onoga ko je dostavan da priča i od onoga koji nije dostavan da priča otićete u propas Allah poslanik sallallahu alejhi njemu kada je objavio Al-Kur'an ashab su bili uznaga. Svaki ayet koji objavi zna u kojem kontekstu je objavljen. Kako u kojim prilikama na koji način. zna tumačenje koji je čuo od Allaho poslanika sallallahu Ali kada su došli oni koji su došli nakon njih, za se nisu pojavile hariđije koji su proglasili asabe Allaho poslanika sallallahu alejhi ve sellem nevjernicima, još za njihov život. Među njima Prisutni živi borave oni koji se družlili sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, oni ga proglašavaju nevjernikom. Kažu on je nevjerik. Pa zar on nije bio sa poslanikom, zar nije ratovao za zar nije bio na bedru, zar nije bio na uhodu? Kažu ne, oni su oni su po drugom zakonu mimo Allaha, oni su ovako, oni su onako. Zbog čega? Zato što su razumijevali Kur'an po svom nahođenju. To čitaju iz Kur'ana, ajet bez njegovog tumačenja, nego ono što na prvu razumije, to je tako. Zato Khariđdžije kada su se pojavili, Za vrijeme Alija radijallahu anhu i digli sablju protiv Alija radijallahu koji je tada bio halifa vođa muslimana sebe zbog toga je džehem neznanje ne stanje Ali radijallahu anhu digo vojsku sakupio vojsku da ide da, da ratuje protiv njih čini nered fesad na zemlji pa dolazi mu ibn Abbas i kaže dozvoli mi da odem da s njima raspravljam dozvoli mi da odem s njima da raspravljam kaže dozvoljavam ti ali se pazi bojim se da tinen učini nešto loše kaže nemoj se boiti i onda se ibn Abbas radijallahu anhu namirisao u Okana lefshadi I otišao kod njih, otišao kod njih, pa kaže šta prigovarate, vođi pravo vjenik. šta prigovarate halifija ali je radijelama, kažu prigovaramo u to, prigovaramo da se ne spominjemo sada, tri stvari su spomenuli, sve što su spomenuli navode dokazi iz Korana, on je uradio tako, Allah kaže tako i proglašavuje ga ne vjenikom, dio njih koji su bili prisutni nisu uopšte željeli da slušaju Ibn Abbas. Rek sve drugima nemojte ga slušat. Allah je rekao u Kur'anu za Kurejšije: "Belnugum qaumun khasimun." Oni su narodi koji puno raspravljaju. Nemojte ga slušati. Ajt ko je obavljao na pitanju mušrika, oni ga stavljaju u kontekst Ibn Abbas. Nemojte ga slušati kaže, oni dobro znaju raspravlja, to baci vam šube i okrenu se pobegnu. A drugi su ostali začuju. čuju. Pa je kaže što se tiče prve stvari koje pregovarate, za nje Allah rekao tako, za nje Allah rekao tako. Spomeni majete iz Kur'ana, kao prvi pučuju. Kao prvi pučuju. Kaže dobro Preči smo preko ovog prvog. Pa im za drugu stvar spomenem, pa za treću. Znači koji je naučio, kod koga je nadvladao glas, razuma i znanja, on se spasio, vratio se u vojsku Alija radijalama. Tok oni koji su ostali u džehnu i neznanju, otišli u vatru. Jer je poslanik s.a.v. nagovistio da se pojaviti Haridji. I rekao da je najgori čovjek koji će biti ubijen, onaj koji bude ubijen kao Haridji. Najgoriji mrtvaci pod nebeskim svodom. Harijđije. A najbolji šehid onaj koga oni ubiju. Nagovijestuje da se pojavati. Pogledajte do čega je ljude odvelo neznanje. Znači, znanje je osnova. To je pokretna sila. Ne smije da nas pokriče džehem neznanje. Ne smiju da nas pokriču emocije. Ili išta drugo. Moramo da krenemo sa znanjem i da završimo sa znanjem. Sve dok naša djela, naše djelovanje, naše riječi, poziv, misija, sve dok bude zasnovano na znanju, ispravnom, tačnom, vjerodostoj nadajmo se hajir od uzvišenog Allah. Onda kada budemo slijedili nešto drugo mimo znanja iz Kur'ana i sunneta, mimo upute prvih generacija, znajmo da ćemo otići u propast. A onaj ko ode u propast, sam je kriv za svoju propast i Allah neće naškoditi, nego će štetu nanijeti samom sebi, nikom drugom. Pogotovo ako za sobom povedu zavljuru i druge. Molim uzvišenog Allaha da nas učini od onih koji znaju koji uče znanje i rade po znanju. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da naše riječi i djela budu nakon znanja a ne prije znanja. I molimo ga tebaraka wa ta'ala da nas sačuva na i puteva neznanica i da od nas udali neznalice i nas da udali od neznalice. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam popravi stanje, da nam se smiri, da nam oprosti grijehe, da prekine naše maganje. Allah najbolje zna. Salavati i selamedomsimo na Allahu poslanika Muhameda i časnu porodicu i sve. Amen i te asfabe.